בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה מ"ד, מיוסד על תורה פ"ז, בליקוטי מורנטיניאנה. אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. אבי שבשמיים, מלכי ואלוהי אליך אתפלל. אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעים מרחוק. רכיב רבעי זרית, וכל דעך הסכנת, כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעת כולה. החור בקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, פליית דעת ממני נשגבה, לא אוכל לה. אנא אלך מעוכיך, ואנא מפניך אברח, אם משג שמים שם אתה, והציע שאול ינקה. ריבונו של עולם מלא רחמים, חושב מחשבות, לבל יידח ממך נידח. רחם עלינו למען שמך וקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. בקש ברחמיך צאן עובדות, צאן נידח ואין מקבץ. ריבונו של עולם, תהיתי כזה עובד, בקש עבדיך. ריבונו של עולם, מרוב אוני ועמלי, ומרוב עוצם עוונותיי ופשעיי הרבים והעצומים בלי שיעור וערך ומספר, ומרוב עוצם בלבול דעתי ומריבוי הפגמים שפגמתי בעוונותיי מאותי עד היום הזה. על כן איני יכול לפתוח פי לדבר לפניך כלל, וקשה וכבד עלי מאוד לפרש שיחתי לפניך. וגם אי אפשר תפרש כל שיחתי לפניך ככל אשר עם לבבי. כי צרות לבבי הרחיבו מאוד, אשר להספיק הזמן לפרטם. כי רבות אנחותיי וליבי דווי. אבל אף על פי כן הציקתני רוחי, ועצור במילין לא אוכל. אמרתי אשיך וירווח לי. אדברה ויעבור עלי אולי אזכה אתה למצוא הנקודה הטובה שייך לליבי אתה באמת, שאזכה על ידה לשוב אליך מעתה באמת. ואיכשהו, איכשהו, איך שנפלנו איכשה וירדנו בגלות המר הזה למקומות שירדנו כל אחד לפי ירידתו, עם כל זה, עדיין חובה עלינו על כל אחד ואחד לחתור ולבקש ולחפש אחר עבודותינו הרבות והעצומות מאוד בלי שיעור בערך. אשר איבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים על ידי תאוותינו הרעות. אולי נזכה לעורר רחמים גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על כל העובדים והנידחים. הגוזר בתורתו להשיב אבדות. אולי יש תקווה למצוא איזו אבדה מאבדות נפשנו הרבים. אולי נזכה למצוא מקצתם או כולם. ואף על פי שאני בעצמי החייב מכל הצדדים, כי איבדתי לדעת מה שאיבדתי. ובעוונותי הרבים, מחמת תאוותי הרעות, הייתי כמו שוטה המאבד מה שנותני לו. אף על פי כן, אולי אזכה בהחממה למצוא עוד איזו נקודה טובה אמיתית שתוכל להתגבר על כל מה שאני צריך להתגבר, באופן שאזכה מעתה לשוב אליך באמת, ולחפש ולבקש ולמצוא כל אבדותי ואבדת אחרים, להשיבם כולם למקומם הראוי, למקור שנחצבו משם. באופן שיתוקנו כולם ותחליט התיקון באמת כרצונך הטוב. ריבונו של עולם מלא רחמים, אתה גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים שהעיקר הוא תיקון הברית, כי זה עיקר הניסיון והמת-קלע של כל אדם בעולם הזה, ורק בשביל זה בא האדם לעולם הזה כדי שיתנשא בניסיון זה, ועל ידי זה יזכה למה שיזכה אם יעמוד בניסיון ובצרוף הזה. אשר כל התורה כולה תלויה בזה, כי שמירת הברית היא יסוד הכל. ועתה מה אומר ומה אדבר, אחרי שפגמתי הרבה בפגם הברית כאשר פגמתי, ובפרט וכו'. ועל כן דברי להו, ואיני יודע מאיך אני אתחיל לדבר. אבל כבר גזרת עלינו על ידי צדיקיך האמיתיים לצעוק אליך תמיד, ולהתפלל ולהתחנן לפניך תמיד. בין בעלייה, בין בירידה, לפי בחינתנו. יהיה איך שיהיה, לא נחריש ולא נשתוק מלזעוק ולצעוק ולהתחנן אליך תמיד. כי חסדיך לא תמים, ורחמיך לא חלים. כי אתה, אדוני אלוהינו, גדלת מאוד, וכגדולתך כן חסדך ורחמיך. וכאשר לגדולתך אין חקר, כן אין חקר לרחמך וחסדיך. ובכן יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתאיר עיניי בתורתך. בתורני ותלמדני שאזכה לידע ולהשיג ולהבין דברי תורתך הקדושה, אשר ציווית אלינו לכוון כוונות אלול בשביל תיקון הברית. כי כבר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי, ואין יודע דרך כלל לכוון כוונות. רחם עלי למען שמך וקדשני בקדושתך העליונה, ופתח ליבי בתלמוד תורתך, ועוזרני וזכני ללמוד ולהבין כל הכוונות אלול וכל התורות השייכים לזה, ואז כלמצוא בהם דרך נכון וישר להתקרב אליך תמיד בכל עת. ואזכה להיות בקיא בהלכה, בקיא ברצוע, בקיא בשוב, בקיא בעיל, בקיא בנפיק, ולקיים באמת ובשלמות מקרא שכתוב עם שק שמים שם אתה, והציע שאול ינקע. עד שאזכה לילך בדרכי התשובה באמת תמיד. ואתה בעחמך תפתח יד, ותהיה ימינך פשוטה לקבל שווים, עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל התיקונים הנמשכים על ידי הייחודים והכוונות של אלול. באופן שנזכה מהרה לתיקון הברית בשלמות. וברחמך רבים תצווה למלאכיך הקדושים האוחזים בידם שופרות, הממונים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור אחר אבדות, שישתדלו בתיקון נפשנו ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות שאיבדנו בעוניינו מעודנו עד היום הזה, על ידי תאוותינו הרעות, ובפרט על ידי פגם הברית, את כל מה שאיבדנו בגלגול זה ובגלגולים ובגלגול, אחרים. הכל יחפשו ויחפרו וימצאו כולם מהרה, ויחזירו אותם לנו, באופן שיתוקנו נפשותינו על ידי זה בתכלית התיקון באמת כרצונך הטוב. מלא רחמים, מרוב קלקוליי איני יכול להעריך בתפילה זאת הרבה, אף על פי שלא יספיקו כל יריעות שבעולם לבער אפס קצה. מהתחינות ובקשות ווידויים והפצרות ופיוסים ותפילות שאני צריך להתפלל בעניין זה על העבר ועל ההווה ועל העתיד. אך מה יעשה כי דברי נסתתמין? אבל על זה באתי לפניך, אדון קול חומל דלים, טוב ומטיב לרעים ולטובים. שתרחם על כל עמך ישראל שקשה להם למצוא זיווגם, ואפילו כשמוצאים היא מנגדת אליו ואין לה רצון אליו. ואין שלום בביתם, אחמנא ליצלן. סוגריים, ובפרט על פלוני בן פלונית, שיש לו איסורים אלו. רחם עליו על כל זרמך בית ישראל, וכוח וזכות הצדיקים האמיתיים העוסקים בתיקוננו תמיד, אשר שמרו את הברית קודש בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. רחם עליהם למענם ותשים שלום בביתם. ותעזור להם ותאשיהם שיזכו כל אחד ואחד למצוא זיווגו מהרה, זיווגם מהגון להם מן השמיים באמת, ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל, רק תהפוך רצונה לרצון בעלה, ולא יהיה ביניהם שום שנאה ושום שינוי רצון כלל, וידורו באהבה ואחווה וראות בשלום ושלווה באמת כרצונך הטוב. מלא הרחמים חוס וחמול ורחם עליהם למענך ולמען צדיקיך האמיתיים. ואל תעשה להם כחתאים ולא תגמול עליהם כוונותיהם. רק תתנהג עמהם ברחמיך לפנים משורת הדין. כאשר אתה מתנהג עם כל בריאותיך ברחמים וחסדים גדולים תמיד. ובזכות אברהם אבינו עליו השלום שרמז הסוד הזה של כוונת אלול, בעת ששלח את אליעזר עבדו לבקש הסיווג של יצחק בנו. ובזכות הצדיקים שגילו הסוד הנורא הזה, תגן עליהם ועלינו ועל זרענו. ותרחם על כל ישראל עמך, ותשים שלום בין כל ישראל, ובפרט בין איש לאשתו. סוגריים ובפרט וכו'. ותעזור לכל ישראל הצריכים למצוא זיווגם, שיזכה כל אחד ואחד למצוא זיווגו באמת מהרה. ותהיה כרצונו, ולא תהיה מנגדת כנגדו כלל. רק תהפוך רצונה אליו בשלום ואהבה באמת, בלי עורמה ומרמה ובלי שום שנאה ושינוי רצון בלב כלל. והתנהגו בקדושה ובטהרה, ויצאו מהם דורות רבים, בנים ובנות חיים וקיימים, מוסר רצונך באמת, ויעסקו בתורתך ועבודתך באמת כל ימיהם לעולם. ויגלו ויפרסמו ויודיעו אלוהותך וממשלתך בעולם, כמו שכתוב דור לדור ישבח מעשיך וגבוהותיך יגידו. ורחמא לנו וראשיינו שנזכה לשמור עצמנו תמיד שלא לאכול שום פרי קודם שנתבשלה וגם שלא נתלוש שום פרי קודם זמנה. כי אתה גילית לנו עוצם ההפסד וההיזק שיוכל להגיע לאדם על ידי זה. כי יוכל לאבד את נפשו חס ושלום על ידי זה. ריבונו של עולם, רחמא לנו ושומרנו ואציינו מזה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים. ועוזרנו וראשיינו וזכינו תמיד לברך ברכת הנהנין ובפרט ברכת הפירות בכוונה גדולה ועצומה. ולא נזרוק ברכה מתוך פינו חס ושלום. רק נזכה תמיד להתגבר ולהתחזק בכל עוז, בכל עת שנרצה לאכול איזה פרי וליהנות מהעולם, בר... מהעולם הזה איזה הנאה, לברך הברכה בכוונה גדולה כראוי, באופן של להזיק לנפשנו כלל כל מה שנאכל ונשתה ונהנה ממנו. רק אדרבה. נזכה להשלים את נפשותנו ולהוסיף בנפשנו חיות דקדושה והערה גדולה על ידי כל דבר שנאכל ונשתה ונהנה ממנו. ותעזרנו ותושיינו שיהיו כל אכילותינו ושטויותינו וכל הנאותינו בקדושה ובתערה גדולה לשמך לבד, בלי שום הנעת הגוף כלל. ונהיה בכלל הצדיקים האוכלים לסובה נפשם דקדושה. אנא ה' מלא רחמים עוזרנו ושומרנו מעתה שלא נאבד עוד כלל על ידי תאוות רעות חס ושלום. רק נזכה מעתה לשבר ולבטל מאיתנו כל התאוות רעות. ותצווה ברחמך להחזיר ולהשיב לנו כל האבדות שאיבדנו מכבר הן בגלגול זה והן בגלגולים שעברו. וזכינו ברחמך ערבים לקיים מצוות תקיעת שופע בראש השנה בשלמות כראוי. בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. באימה וביראה ובאהבה ובשמחה וחדווה גדולה. ותזמין לנו תמיד תוקעים הגונים בראש השנה צדיקים וכשרים, שיהיה להם כוח לעורר על ידי כל השופר את כל השופר העליון אשר תעתיד לתקוע בו לחירותנו. ועד עד תקבץ נידחנו, ותשיב לנו את כל עבדותינו שאיבדנו מעולם עד היום הזה. אלוהינו ואל אבותינו תכה בשופר גדול לחירותנו, ושא נס תקבץ גלויותינו. וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מירקתי ארץ. וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. ונאמר, ואדוני אלוהים בשופר יתקע והלך בשערות תימן, אדוני צבאות יגן עליהם. כן תגן על עמך ישראל בשלומך. עושה שלום במומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן.